Gurekin, Bainat Argabit, Euskararen erakunde publikoiko uh, lehendakaria dakaria, egun ontzulek? Egun Azken aldiz jarri zira beinat inontan Bainat Argabit? Baitake, bera. Eta istantean uh, haute txii berriak izanen dira. Eta espero dut haute txii berriak eta hondikoak izanen dira. E, ara eta ala, ikusiko ikusiko du ta auztariaren bukaereguntan etzira berriz aurkeztuko postu horrarako ez ez ez ez eta garazbi beguritik parte hartuko duzu delegazioan hor lau oteci sa merkobeita uh, eskual elkargo berria ba er, aurkeztuko dut gero gero Eta galazi bai gureko auk ditxiek dute behaz eskoa eta galazi bai gureko auk ditxiek dute autatuko lauk ide horiek eta parte hartzeko eta kontxailu iranko horretan eperati zultzeko izenik zure esegida hartzeko baute da ez dakit da ja da ez dakigu nor gizain den uh, lehendakaria hori hostaleraren 17an hartatia uh, da eta horren uh, ibilian dira pentsatzen pe pe pe pe dut uh, kamiamena asko, asko ta baitira kamiamena asko eta gure higietan hori agirikotira gero elkargoan izan da. Diru banaketaz mintzatzeko, urte berezia izan da, deli, deliberatu duzu ere, ordeinketak aintzinatzean ola pasatu da ortengoa? Bai, eta uste dut frango ongi hartia izan adena, zenta epekta eskotia horretzak, gure helburua dugu, behaz elkarteuta horien laguntzea, eta pemento berezi hortan uste dut Untsa haktia izan aden, e, diru eran letik, beden, bederen, e, gaur zen lax Eta, hara, e, gero, hala, uxteago luze izan enda, biztan da, binen, e, eta diru isu ze hori, goizu egitea, untsa haktia izan bai. Covidak ekonomia jo du, izkunz politika mailan ondoriorik ez aurtengo elduren uxteko parioa izan enda, diru zama bera txekitzea, hori zaila ikusten duzu? Uh, espero dut, zenta bon, uh, eskuala medezidu, uh, eskuala erkarroko aurre kontuan uh, ezta hoina Ahun diaz, di, di, diru zama eta eh, eskuarari emanadena. Beraz eh, espero dut, ez dela apaltzerik izanen, en, hori ageriko. Ze bilumaik egiten eh, duzu zure kargoa aldiaz eskuarari eh, buruz, edo? Eh, eh, lan berri bat eh, atseman dut, eh, zen eta irinen bate, bate ezagutzen eta eh, mundu gau, gogo honez hartu dut, eh, zen eh, guti ziren eta lan horri lot, lotu lan izutena eta uste dut eta ezautza baiosak egin ditut eta ekipa, ekipitan bai epen eta bai elkargoan uh, lanari lotzen direna, eta zinez uh, agertzen da militanteak direla eta lan gehiago eta eitema ditute azpik maratu behar da, bai hemen, eta e eskuala elkargoan zinez e teknikariak e, balio ahondikoak ditugu. Beinatagabit, Mila Eusker? Eusetaz. Beinatagabiten ondotik, mirendobaran, soziale eusko jaularitzan, izkuntz politikarako, xailburu ordea, susen egandot? Baila, eusen da. Beraz aurten urte bereziak, komendatzen ginoen beinatagabitekin, Covidak ekonomia azkarki jo du, ego euskalikian ere bai, Haukten atxiki duzue, mantendu duzue diru zamaa, gero buruz, hori zenenda erronka bat izkunz mailan. Bai, bai, gure azmoazan 2008an ez, aurrekontu guztia eta gastatzea, e, murrizketarik ari gabe, eta usta lortu dugula, ez da? Bat ez ere e, oso oso garrantzitzuazan eragilei eta zuzendutako funtzak eta e, e, abiatzea eta segurtatzea, e, guretzako oso oso importantea dalako e, eragileen eta sare hori mantentzea. E, gu hausolanean ari gara, elkarlanean ari gara, eragile pribatuekin eta eragile privatuek, ba, murrezketak izan ezkero, ba, ornau jau guztiak e, desagartu daiteke, eta guretzako oso importantea da elkarlan hori, ez, eta mantentzea, e, beraien e, jarduera eta aurrera egin alizateko, eta kapasi izan gara horregaitiko pospozigaude, 2008an gure proiektu guztiak aurrera ateratzeko, gure itun guztiak bai dabideekin bai deialdiak aurrera ateradira, eta guretzako ba, oso posgarria esan da orainerronka da datorren urteari begira ere, mantentzea gure, gure aurrekontuak. Zure itzartzian aipatu duzu konfinamenduak ondorio ekarri duen uh, Euskararen erabilerari buruz, uh, zaila da, uh, iztu nentzat eta gutiago mitatzen uh, dutenentzat, nentzat. Euskaraldia uh, izanen da aurten, instituzioak perteartuko dute, nola antolatuko da beraz gertakari hori? Bueno, Euskaraldia izan daiteke berriro hiztunak aktibatzeko oso jarduera garrantzitsua, ezta? Eh, confinamentuan, eh, bueno, deskonexio bat egonda, ibete eh asko izan dira, batez ere gure haurrentzako eta gazteentzako hiri hundietan eta familia ardaldunetan bizi direnentzako eta e, beraien euskara ikaskuntza prozesuan eten moduko bat egonda ibete hauetan. Hori, e, oso garrantzitsua da eta isandarrako kontua da. Orduan, e, aukera moduan ikusten dugu Euskaraldea, Euskaraldearekin alege beresi bat izango dugu egingo dugu aurten eta uste dute aktibatu ber garela eh guztiak gainera aurrera pauso bat e, eta alde kualitatibotek oso importante izango dan arnazguneak izango ditugulako eta norbanakoen eh e, bueno, ba, konpromiso horretatik eh harago e, enpresetara dendetara jakinda egoera seindan eta respetuozos baina alegintxo hori eskatzen ez Covidaren ondorioz pandemia ondorioz gero gehiago indartu ditugu esta hurbileko e, estable Euskara, kurbileko negozioak eta uste dut kalitatean, e, bueno, ba, e, kalitatezko e, e, establezimentuak direla e, demostratzeko Euskara ere izan behar da. Euskara eta sentitzen dugu horrela dela, e, beraien partetik. Euskara nahi dute, gutxienez, jenteari albideratzea Euskaraz zerbitzu e, hori emotearena, eta uste dut mundiala izan daitekela. Hortengo Euskara aldea, oso e, posi daude. Eskola urtsian deliberatu dute agur oarra egitea bifutbolariak astu honetan, atletikeko bideokolarik. Koxi dugu ze jagdokitze izan den, uh, irainak, laidoak, horri buruz uh, ze oar duzu edo du Eusko jagolaritzak? Bueno, apostasuna ba, ondia, e, batez ere e, gaurregungo bueno, futbalarei gazte hauek egin duten autua. Ez? Usta dut e, oso arduratsuak izan direla, e, denpora bat hartu dutela, esateko eta erabakitzeko zein hizkuntzatan egin behar zuten agurra, eta guztodot gizartearekin bat e, egin dutela. Da, gazteak dira, euskaldunak dira, eta e, gainera esan dute hor badago dela neuronal oso potenteak eta itzultzaileak eta, m, bueno, sentitu dutena egin dute, ez da oso posgarria da euskera sentitu eta e, interes guztien e, gainetik, es, e, aktibo dauden jokalari batzu dira, hori azpimarratzen dut behin da berez, aktibo jarraitu dezaketen jokalariek, kolako autu bat egitea, izkuntz, bueno, txiki eta baten alde, oso, oso aurrera posua ondia da eta erreferente bat e, gaztentzako. Bukatzeko loturaiteko, itzultzaile neuronala ipatuduzu? Bueno, e, guaz egineen, bueno, aspaldiaz egineen e, itzultzaileak eta garatzen, eta azkenango urteotan, e, adimen artifizialean oinarritutako tresnak ba, bueno ba, orokortu dira, ezta. Gokadimen artifiziala esagotu genuenean, e, bueno, e, oso argi izan genuen gure itzultzaileak e, teknika horretan e, oinarrituta garatu behar zirela. Proba batzuk egin genituen, eh pentsatuta igual gaspelera euskera kezuela ezue, osondo funtzionatuko, baina erritu ginen ba, e, era honetako itzultzaileak behartuten bakarra dalako, e, e, korpusa. corpusa. nahikoa izan eskero entrenatu egiten dira eta ba antzadanez oso ondo e, itzultzen dute eta gaztelania euskara euskara gaztelaniaskoa martxan jarri genuen eta oso oso emaitza onak eman ditu eta e, oindala astebiz jarri dugu martxan euskara gaztelera baina hizkuntza juridiko administratibokoa Horrek esan nahi du gure erakunde guztiek, momentu honetan, kapaz direla e, erakunde baten sortzen dan hizkuntza e, juridiko eta e, dokumentu guztiak e, euskaratzeko edo gaztelaratzeko. Eta hori ikarra garriz, ba, pausua hundia da. Ez, E, gainera konformuzea hartu ganu, hemen bertan, e-e perekin, frantzesa euskara, euskarasko itzultzaien euron alagaratzeko, eta asigara eta badaukagu beta hasierako bertxio bat, e, nahiko estrez e, e, e, probako ndo pasatu dituena, eta oso oso ndo funtzionatuko duena. Orainari gara, erakunde eta elkartei korpusa eskatzen, e, Euskararen erakunde publikoa ere egiten ari da legin hori, guri korpusa behar moduan eskaintzen, eta uste dut oso garrantzitzua e, izango den tresna, izango zuela, e, izango Euskal Herrian eskura, eh? Francese, franceseko itzultzailea ere. Mirendu Baran, mirese. Eskerrik asko, su